Csacsenerek iskolája Gyengébbek kedvéért, csacsenolás, hangutánzó szó, egy bizonyos indulattal ejtett c betű ismétlése elragadtatott fejcsovárás kíséretében, oly célból, hogy valakinek, rendszerint feljebb valónak vagy olyan embernek, akinek érdekünkben áll hízelegni, szavai vagy cselekedetei fölött érzett bámulatunkat kifejezzük. Ez persze csak fogalmi meghatározás, mert a csacsenolás nem egyszerű mesterség, művészet is. jelenlét kell hozzá, alkalmazott ügyesség, alapos ismerete a csacsenolás tárgyát képező személy külső és belső életének, rejtett hiúságának. A közpályán élő emberek sokféle tében pácolódnak, sokféle tapasztalatuk van, és a durva, faragatlan bók könnyen hátrafel is ülel velük szemben. Másrészt tudni kell, hogy minél okosabb és ravaszabb valaki másokkal szemben, annál naívabbul dől be a legbődületesebb túlzásnak, ha ránézve hízelgő. És ami a legfőbb, hogy valóban létező erényeinkre nem szoktunk sokat tartani, de a nem létezőkre annál kényesebbek vagyunk. Ismerni kell a gyöngepontot, az ahilles sarkot. Nem azt a tulajdonságot, amiben legerősebb, hanem azt, amiben szeretne legerősebb lenni ő rabbisága. Tudni kell, hogy a csacsenerség eredete egy rabbi vicc, amiben a Csernovicig látó csodarabbit bámulja a bóher, Csernovic ugyan nem még, mint ahogy mondta, de a Blick. Tehát. Hazug embernek fenntartás nélkül hinni kell. A naív szókimondónak dicsérd a ravasságát. Orvostanárral, ha beszélsz, csodálkoz rajta, milyen nagyszerűen ért zenéhez és irodalomhoz. Tiszta szerencséje Móricnak és Dohnányinak, hogy nem erre a pályára lépett. Jól néznének ki. Színésznek úgy csacsenolsz legjobban, ha őd dicséred. Színésznőnek, ha egy másik színésznőt szidalmazol. Kocakártyásnak a szerencséjét bámult a nagyszerű ösztönét, hogy eltalálja alapot. lapot. Valódi kártyás azt szereti, ha órákig csóválod a fejét, kesereksz vele, hogy neki milyen pehje van. Politikusnak sose emlegest, hogy milyen párthoz tartozik. Neki egészen külön koncepciója van, amivel tulajdonképpen kormányt lehetne alakítani. És végre, Szerkesztőnek soha ne arról beszélj, hogy neked milyen nagyszerű témád van. Várd meg, míg ő neki jut eszébe valami marhaság, amit szerinte meg kellene írni. Akkor ájulj el a bámulattól, hogy milyen remek ötlet. Neked sose jutott volna eszedbe. Életed legjobb cikke lesz, amit erről írsz. Prodómó Kedves szerkesztő úr, itt küldöm a cikket. Remélem meg van elégedve, jól írtam meg. Köszönöm a témát. Ugye mondtam, hogy remek téma.